І хай не журиться без нас. Так вона й послухає тебе, намикнув Чигирин. Ще мало ти знаєш нашу матір. І пішов у ліси, з якими вже бавились осінні шуми. А найбільше любо їм було розкошувати в Осичині, де кожен лист тепер карбувався на Золотий Дукат. Під ногами осик то тут, то там. Пишалися оксамитні зі свіжою вологістю шапки красноголовців. А на пеньках вінками повробивались перші опеньки. Вони, як дітвора, гарно взялися дрібним ластовинням. Оце ж завтра можна зварити хлопцям суп з опеньками. То треба не забути взяти перцю в Марини. Як вона там горює? І зітхнув чоловік. Прийшовши осечняк, Чигирин вражено зупинився біля кучерявих дубків, між якими рівно горіли свічки Баріс. Наждане він побачив з десяток підсніжників, що нахилили додолу задумані голівки. З-під їхньої верхньої одяганки проглядали нижні зеленою лиштою сорочечки. Щось трепетно беззахисне було в цьому весняному цвіті, який невідомо чого зацвів собі восени. «Це на щастя!» кажуть про такий пізній цвіт люди. «Та хіба ж можна хоч подумати про щастя цієї осені і зими?» Оці осінні підсніжники перенесли Чигарина до тих далеких весняних, коли він вперше зустрівся з Мариною. І защеміло серце в чоловіка як у молодості щемить. От він їх нині й занесе своїй дружині. Небо сьогодні цілий день терпляче тримало в своїх торбах обважнілі хмари, і тільки під самий вечір почало з них ліньки розсівати дрібний дощ. То це навіть і краще. Менше буде різної поганість сновигати селом. Знову низькодолом, леватками і городами добирається Михайло Чегрин до своєї хати, до своєї Марини, який несе невеличкий пучок осінніх підсніжників. Як певне здивується вона, бо ж мало кому доводиться у вересні бачити цих первістків весни. Ось уже і матірка їхня, кадить терпки настоюм, ось і мориння, на якому від дощу розкисле привіяла живиці, ось і стовп з набакириними глечиками. Вони ніби радіють, що в оселі нема нікого з чужих. Чигирин обережно підходить до причілкового вікна, рукою зупиняє калатання серця, торкається неї до підсніжників, а потім цією жукою стукою у вікно. Як довго тягнеться хвилина в Час уже почути шерехтіння маринних ніг, побачити хустку на її досі чорних косах. Та не чути кроків у хаті, немає хустини у вікні. Певне стомилась за день, міцно заснула. Він знову стукає у шибку, і знову німує хата, а в серце гадюкою вповзає недобре перечуття, і на третій виклик не відповіла оселя. Не знаючи, що й думати, Чигирин попід призбою пішов до дверей, бережно торкнувся клямки, і двері одразу відчинились. Він спочатку сполошився, а потім зрадів. Отож Марина вдома. Але чому вона не зачинилася на ніч? Мертва тиша стоїть в оселі, Марино. Марино, кличе він. Далі підходить до ліжка дружини, над яким мало не до стелі підіймаються подушки, окрім них тут лежить ще темна хустина. У безнадії Чигирин з хати вскочив у хатину, але й там нікого не було, тільки старі кадуби тихим гучанням озвалися на його голос. Страх ухопил человека, а в нем сблиснула крыхетка надії.